Salamu alejkum ورحمت الله وبركاته. Të nderuar miq, mirë se erdhët dhe sonte në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Jemi në duke folur për konceptet me të cilat ndërtohet edukata islame. Jemi në një stacion të rëndësishëm. Jemi në pjesën e dytë, mbaz kemi folur për një nga konceptet e rëndësishme me të cilat ndërtohet edukata islame, ishte kërkimi i diturisë. Ishte pika e dytë, respektimi ndër sjelltë me njëri-tjetrit. Kemë përfunduar ke një shprehje shumë e bukur, por shumë e rrezikshme, shumë e frikshme njëkohësisht paktëm për mua kërë gamë gjuar për hoqës në emisioni kaluar kërë thëmë kemi vendosur barrikada. Barrikada mes njëri tjetit. Ne që thimi e mi vlezër, e mi vlezër për hatë të zotit, kemi ndoza barrikada. Në edukatën tonë, e existojnë të barrikada. Por sot për qëfar do të flansim? Sot të thimi të vazhdojnë me të njëtë koncepte, për të parë a kemi ende barrikadat të tjera në këto koncepta apo jo? Si gjithmonë jemi në shoqërinë e Hoxhës tonë të nderuar Enis Rama duke ju ruar në emrin tuaj. Mirsaardhjen. Mëngjherë fillojmë emisionin. Hoxh mirësevdet. Mirësejgjëzo të nderoft. Amina ti Allahu është përpleftë të nderoft për çdo fjalë që na mësoni në çdo emision. Allahu shpëlib. Në çdo herë nxjerim fjalë nga emisionet që vim dhe emisioni i fundit me ke lënë një fjalë në mend e ka qenë kem vendos barricada me njëri tjetrin. Edhe kjo fatikishtisht në ato që ne themi edukata islame, në koncept që ndërtohet edukata islame, ke pikë ka rëndësia kishim thënë barricada. Do, do të reflektoj sot pa kaluar ke pikat e tjera, meqense është një pik shumë e rëndësishme dhe ne ngjelim me këtë fjalë, më thëm vendosja e barikadave mes nesh. Subhanallahumanirrahim. Alloh na falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdatura e bekimit të Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndihmojnë çdo ditë në fund të kësaj bote. Njërzit nga natyra e tyre, do të zakonisht dint bëjnë gabimin e komunikimit me njëri-tjetrin, nët vendosin barikadë. Qoft për shkak të mendimit ndryshe, qoft për shkak të interesit të epërit etj. Prandaj për këtë arsye Allah ka dhuruar pejgambert që larguan pengesat mes tyre me, me sallat. Për shembull raporti me Allah është i hapur, njerëz kanë vendosur barikadë me idhuj. Largoj. Pse të bën bash ndërmjetësues mes tyre me, me sallat, kur mund të komunikoni për drejtë? Dhe kanal pejgambert largojmë të, të barikadën. Apo këto pengesa, këta idhuj nuk të duhet. Pas taj kanë vendun të barikada më së një të jetërit. Me kuptime, koncepte, me tradita, zakone, që atë kanë penguar komunikim mirëfilt. Ka në pejgamber kanë rrugë këto barikada. Dhe tash, shëjtani, për dëshim, i që li punën të kondër të në emisionit të pejgamberve, është interesuar që ti rikëthen këto barikada për një përshëri. Dhe në menin, kërë mungën edukata mirëfilt islame, kërë mungën mësimit e pejgamberi s.a.s barikadat mes njerëzve. Prandaj edukata islame do tët të roli është largimi. Këto barikada. Po, mungesa e asaj është rikthimi i këtyre barikadave në jetën e njerëzve. Mirë, ojet, fillojmë me koncepti i ri për sot, me cilën ndërtojmë edukatën tonë islame. Ju foluam për dy dhe jemi ke pika tret. e tretë. E treta që nga konceptë më rëndësishëm që duhet të kemi para sygjët edukimit edhe vetes tonë por të gjeneratës do muslimanëve dhe të kujdit muslimanë parësi është që ë tket besimtari një edukat për boll njerëzve dijes. Njerëzve nga të mëson fen Allahut azh. I mëson uzimet, edukohet, arsimohet. Në këtë rëthem ë fillimisht Kurani dhe Hadithi pejgamberit është janë të mbushur apo me motive me stimulime, me rregulla, madje me rekomandime të shumta për respektimin e kësaj kategorie të shoqërisë. Dhe që respekti i vendruar nuk është falas. Dikush nganjëherë mendon se respekti dietarit është një ëmir që ne ja bëjmë atij. Ja, nuk është falas, kjo është po ball, kjo është moshta një përpjekje, një tentativë për një kompenzim minimal që mund ta bëjmë njërzve, për ballë këtyre njerëzve për arsye që ta bëjmë. Ja sa Allahu Jellaluhu ka dosh sikur se Imami Ahmed Rahimullah në një galibet e tij apo në parathën e tij përmend dorsta ofr 20 rreshta ku çdo rresht meriton të shkruhet me me ari apo sikurse thon Arabat bi ma'il aynin të shkruhet me me, me ujin e syret aq është i shtraint apo ku përmend rolin e dietatorën shoqij dhe nevojën e shoqisë për ta andaj thot ndër tëra thot apo thon so nga pa të pauzuaret i uzuan e sa nga të vdekurit në mëkate i rinjallën, apo, e sa të tiri shpëtuan nga këthetet e shëjtanit, e kështë më radhë, për në këta në ulemat, të në djetarët, ata që darës i Zotë Gjellewala që ata të mbajnë në gjall o të zimin e Muhammedi sërë Allahu e Salam. Dhe sakripisa që këta djetarët e kam bërë dhe e bëjnë, që të ruhet feja, mësë rëmruhet feja, këta në kujdestare, këta n Për ta ruajtur fen e çonit flam rahat, ta marrim të poshtë këtë fyë, sigurt se kjo është fjalë Allahut, të sigurt se kjo është fjalë pejgamberis a sallam. Sa ka post tentativa gjatë historis për të shtrimbruar Kur'anin, kush e ka mbrojt? Kush tjetër përse dietarëve? Sa ka post tani për të shtrimbruar hadithit pejgamberis a sallam. Andaj mënyrë rast halifëve ja i muslimanëve në kohën në një kopri korave e kishte zënë një njerëz që kishte shpikur, ofër 4.000 hadithe, paramendo, fabrik e haditheve të shpifura. As njësë është të vërtis, s'ka thënë pejgamberi sotë të thërëm, i këtë përhapër në popëll, dhe ishtë të të mëruar halifia nga këtë krimi madhë. Dhe nga kjo, fillaj që, nga kjo rast, fillaj disësisi, të trembet për këtë fej halifia. Shiko, kjo një qëfarë ka borë, e tjërë, tas mua nuk e di ai me sigurt më në fund tona ai me sigurt çka po konsumojmë tash nga informatat nga dia dhe e qetësoi këtë njeri Abdullah ibn Mubaraku rahimuhullah dhe i tha mos ke frikë qase për kët punë ta jishul la al jahabida burrat më dha jetojnë për kët punë ata punët e rscan jeta e tyre është luftimi i personit të tillë dhe kështu ishte jetora tërë jetën i ja akushtuan mbrojës së fesë Allahu subhanehu ve dhe ti dhe unë dhe ai Sigur të Allahun të adhërojmë, sigur të Allahun të amadhërojmë, sigur të dimë se aja që bën dhe aja që nuk bën është ndërtuat në argument të qarta. Ku është kufiri me së mirët të, mirë të keqes? Në të kush ka luftua për këtë qështje. Përndaj, me kalim në kus, dhe si pasoje shumë shumë intrigave që janë thurën këndër e temë, shumë komplotëve për balës e kategorie, dhe arsijive të tjera, ka ndodhë që fatke cështë gjenerat e sot me të muslimanëve të keni një mungjes të theksua në respekt në njerëzve dhjes. Pra nda ne që potentuim të, të rikëthem në proces përsëri edukatën, të bëjmë pjesë përbërse të jetës e muslimanit, nuk duhet të anashkëruim absolutit këtë pikë. Që në kodrë të edukatës që ne do të dëshkëruim të instalojm në mes të muslimanëve apo një individ, ta kalojmë ne për këto procese të këtij edukimi, duhet që këtu të përfshihet edhe raporti i këtij besimtar me njerëzit e dijes. A ne shpresojmë që edhe sot japim disa ndriçime në lidhje me këtë pikë, hoc shumë i nderueshëm. Inshallah, shpresojmë. Një shpresë që e dëgjoj shpes. Un kam respekt për dien, por jo për atë dietare, sepse dija që sille ai dhe kemi lloj ftoje dhe një lloj largimi i njerëzve nxënësve xhamatit ndaj dietarëve ose në zëndëve të djesë që ne kemi sot kuta. A është realik këllu i shprejhe dhe si e konceptonat këtë gjithë që ndërgjejmë sot? Kur bifre për djetarët, në duhet të bëjnë një shqerim këto. Mm -hmm. un, uh, ka ka uh, teknij hoxalar, oh. apo që nuk mund të dhemi si së janë djetarë, po më një të kalibet të djetarëve, ose kjo është dish e madhe, uh, dhe nuk duhet të përzijnë gjërat nga njëra anë në anën tjetër faktin që nuk janë dietar nuk në kupton se apo nuk duhet gzuar respekt Rështë caktuar. Pra gjithmonë duhet të jemi në ndiejë të një mesatorë të caktuar. Mesatorë në art që e për momentin Islami. Nga një zonjer tuaj nga xhamati, po unë respektoj dietar, po ju sini dietar. Po. Po në rregull. Në rregull, po nga kushti i mer dietën. Apo ndoshta xhollarët e këtij vani nuk janë dieton raport me dietar real. Rër, po raport me xhamatin. Ja janë dietar tek ti gjemati, nga se don, çfarë ngup toni njëri dijes, ai që gati ai që ti nga je merr dietën. Apo Thanks. dhe çdo gjë që ti këneu e merr për ti. Edhe nëse sa i përmend nuk e dim, ai ka kanalet e tij nga kush e merr këto ta jap ti. Andaj ky është për ty njëri dijes. Ka si nuk mund ta anashkalonsh të, të kurrë për shkuar malalt. Po ku mundesh? Në ditë jote të informim më të, informi të këlem përmes njeriu. Andaj për ty është dietar. Dërsa Por dietatorët nuk është dietator. Andaj të bëjmë dallime nga se tani prej këtu futet shejtani. Po dietonai respektojmë. Po jo ti. Po jo ti, nëse ti dieton. Andaj duhet këtu të bëjmë dallim. Kjo është e para. E dyta, ëh, edhe përmenda më herën për po, e ruan. Subhanallahu yanthur, rthurën Bardimir intrigat shumëta. Shikos sot media çka bëjnë për xhallarët. Po e bën një fjalë këtu figurën aty. Kë është apo? Dhe kjo kjo luftë nuk është nuk është e sasme. Është e arsyeshme. Po që është ardhme, e tashme e kaluar. Gjithmonë ka çike luftë. Kjo luftë më ka pëlqyer një nga diatorë ka quajtur rënimi i simboleve. Rënimi i simboleve. Po. Apo për shembull, ë një popull që çdo mëruan një traditë, më invent. I ruajnë simbole të veta apo. Gastënd nëse nëse nuk është prezente, simbolet janë dëshmishë së ky urbaniti. Fiksu. Simbolet janë ato që tregojnë identitetin e tyre real. Apo. Ata luftojnë. Shikoj për shembull sot tani në Kosovë. Sa lufton Serbia për një varg të një serbi dikun ka pas. Nga se simbol vërtet. Për kishat. Dhe pse historia ka dëshmuar se shmica e kishave që janë në Kosov nuk kanë simbol i nacionit të serb, janë simbol i shqiptar ortodoks. Ana rojin kombtarnu ku takon aty në fara. Që të kujdesim. Po, mirë pa ata mundun nga Azia të bëjnë jo vetëm që ta ruajnë një simbol, apo gazet din rancin e simboleve. Dhe të njëjtit pastaj apo, dëshvën të rënojnë simbole tjerve. Dhe fatë këtë si këta tjerët, apo, nga padija dhe ignoranta, dhe dhe, dhe intereset të tjerë, unë dihmojnë vazhdimisht në rënimë e këtë simboleve. Nëse rënojnë këtë simbole, kush mbetet? Nëse bjenë kjo hoqë dhe kjo dhe kjo bjenë, kush mbetet pasaj? Kush? Kush u amësën njëzë e finë? Kush? Dhe dalë njëzë e ignoranta. Ata që nuk janë tjirë me folë për Përndaj, tendensat e, për të rënuar imajnë e hoqës jenë të hershme dhe jenë të vërshdushme. Dhe në këtë dretim pastaj edhe jenë një losë, po tëmë kushtimisht, dison nga gjematin me këtu intriga. Apo se jenë të padishëm, për para nuk kanë ditë, nuk kanë qenë të shkolluar, kemi pasë nga Rusia, që kanë qenë të paguar me prish fenë, në shka ka qenë një ose dë, po këtë nuk duhet që të shketë në shka këto në vezvese apo sa do të thaj am duket edhe kjo kaçi në Rusisë atë çdo gjë që o qëndnat e kanë bër për ta të ruajtur fen që ka që në Rusisë do të çet çetë rënojin sigurinë dhe urrat e mirëbesimit mes xhamat xhëllarëve me lloj ndaj gjëra osht për shkak të laptand me paradoksime do të thonë nuk po them se ka për shtime ka një herë që thon xhëllar e ka që do ta bëjë shkënie gabime nuk vraj për ta po flet për shumicën Po flas unë po flas për institucionin, jo për individa. Po flas për, për veten, për atë paradhën, ne mund t'i më mund të gabojmë, ne mund t'i më të jemi të shkaktarët nga njerëzit që e prishin këtë marsh fatkeqësisht, që nuk i kontribuojmë si duhet ndërtimit të urat mirëbesimit, nga se e prishin për dunjë. Koks ora. Por po flas për institucionin e çuatur hoj. Ky duhet ruetur. Dietar, ky duhet respektuar. Dhe nuk duhet të bëjmë viktimë e, e komplotave inteligjente të çuaturën e, e kët ne ka dëritem ne ka dëritim qoftë se që ky bie çfar bie më ta prandaj edhe një eh pianet Imam Ahmed Rahimullah ishte burgosur së bashku me Imam Ahmetin dhe i tha jo ishte në rrug duke shkuar ishte në rrug duke dëra Imam Ahmeti tha shiko më e gjorch ka të bëj vetëson shiko shiko nuk mund si të tëndosh këmbë duke korrzuar tha ohoj nuk ka më rëndësi unë ardh zonë aq çohra angritem nuk ka problem për mua ti ruaj ti më të rrzosh Ka sjellë ti rdzosh me ti rdzon shumë njerëz. Me mua askush nuk rdzon, rdzonon vetë. Shikoj piënes për dentë që kanë kupton. And rrënimin një hojë, ramja ti që kanë kupton. Ramja është shumë shumë shumë njerëz apo pastaj, pastaj ramja është shumë koncepte, shumë kuptimeve që ai ka ndërtuar që vinë së bashku me ramën e tij atë. A le të kemi kë kfjalë tek njëri u të devijuar se thotë që nëse un bie koncepti i drejtë i tij edhe pse po e kupton, po. Atë lë të përftohet me kë kë koncepti i hotës. Si vërtet të të qertësohemi në respektim një të djetarve, më thënë konkretisht në ditë në cilë në e tajmë. Nëse pa dash im infektuar dhe qof nga media, qof nga vlezi tanë dhe theratu që na, hedhin fjall të ndushmën dhe hoxalarve tanë dhe mund t'im infektuar kë kjo pjesë? Si më më përtojmë me një të një koncept dhe ti në thënë që me pas kujdes më është më rëzu hoxën? Me respektu do mështë. Po, fillem eshtë dhe të thotë duha që njëri tjetë i sin Jo kërkim i dijes së jetë me qëllim provokativ, apo sa, apo parizma mir sa aj, apo tatën këtu më mir sa aj, a kushtuarot. Qase çdo kush e ka mënyrën e vet trajtimit. Mu mund të pëlqen Filoni, por tjetrit nuk m'pëlqen trajtimi. Ërancëshmësh çibrumit të të njëjtë. Apo e thot ky atë që kë, po thotë ky. Po, po thot po për ky më mir. Elhamna, shkoti të ky të shkotai. Apo andaj fillimëër dua t'am qen nuk duhet xematit të ketë një rol përcaktues dhe vlerësues Dersus për dijen e Hoxhës. Mm -hmm. Ja, nuk është puna e jona kjo. Kur sot den, kur sota ka lexuar kurs, e rendesish më është se a ke muzit për perspektiv, për shembull. Na çovse një gojë kolegërat, komsim. Dhe unë shkënojë të gjrat. Ligjërat zgjat 40 minuta, 45, 50, sot nuk kam okay. 50. Që rinë ja, ka më rëndësi. Për gjithë 50 minuta çrrina të gjrat. A perfitoj më shumë apo humbi? Ja, perfitoj. Që gjëra që por kuytova ndaj komditë që një hadisë kisha pani, do thotë Ti pomson? Po, po tizete teatri, do ta pritet më tepër. Po nuk dua ta tash të bëj kasim me teatrin. Un po them te ky, tash te ky që ke shkuar, a a përveton po. Po kjo më rënsi olla. Ti merr merr këtë rol te të përfitimi tënd individual. Jo te vlerësimi të, të njerëzve kush po di më tepër ose kush i kjo, kjo. e më di shumë. Ty të pëlqen ky, shko te ky. Ërë dora që kurësuar që të përfitosh mos bëras, kurësuar është që ti mos ta humbësh burimin e informimit. Etje pastaj nga humbi këti burimi, të është të është burime të detyrohesh të marrësh burime fallse jo origjinale, që faktikisht më shumë dëmtojmë se çë se çë të sill ndobi. Andaj dua të them që xhamati fillimisht duhet të din. Po i sinqert. I sinqert, unë e kërkoj fen Allahut atë gjël, të kujt do të e xhegunë marr. Kjo është për mua e rëndësishme. Po, dashuria pasa e relativë, jeriu fëmitë vet nga një dallon dashuri. Po, normal. Këto duma te për këtë kohë. Këta respektojma te për këtë diçka tjetër pastaj. Mirë po, në kuptim të dijes, e as vetë çfarë më intereson është ëh, kualiteti i informateve, lloj apo apo ja me vërtet ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sa so solallahu alajhi wasallam. Apo e mbështet mendimin e mendimit të dietarëve, apo a a a a është ajo që po e thot, atë që me vërtet Zoti ka kërkuar për ne? Çfarë është me rëndësi? Partia po sotë e relevante. Doq llutjet do thot ëh, xhemahet që vlerësojnë ato të dhënë ngana ngana ngana shumë pengon vendruar kushtone për sofash të internetit fotoketëç për shemb ë uh, cilëngojë ndodheni më shumë dhe kanë plukat të pasojë dollar që jëmohet voton është të tërshme cilë cilë dietar jo hoyo amar mëlesh më di shum apo do të bëjmë top list po nuk jeni ju drejt apo taponi era në për një prej portaleve të internetit cilë dietar o jall gajalorat apo u amarmën as e një akidin mëmit besimin dhe kishin pru 7 xhallar dhe at least apo ishte ambient ku ado në garaja si mazina a di apo dhe kë ma dhanë drejtë ti kritikoj se pot mos ishan list, listash, një, po të mos isha në listë do të do ta ke shkuptonin apo sepse nuk kemi futur listash po e po fakti që isha aty ma dhanë drejtë do thash kë është turp kush e vlerëson këtë punë kush e vlerëson kulm më shumë këtë kush cilë komisjon të diëtorie keni preznuqtë Kuina, ja që ne bëjmë mund të thjesht, të njerëzit ata të votojnë që kurand është asimë lezon. Po, kjo është turp, gjemat të marr guximin të vlerëson kush din më tepër kush nuk din, të vlerëson kush lexon më shumë kush nuk lexon, të vlerëson kjo është turp. Kjo nuk duhet të ndodhë. Duhet i me sinqertë ta kërkojm hakun, ta kërkojm të në vërtetën, ta kërkojm aqë nive në parket, ne ta marrim aqë djim. Në takimin e parë. Në qoftë se unë e gjej të vërtetën që më duhet atë, mbaroj mm. punën, nuk shoj më tutje. E djyta, nuk shkem me kërkuar tash leximë. Apo të përs, a të përsai, gjitha këtu në emër të leximeve, janë jo në emër të vërtetës. Prandaj siguri dhe shumë rëndsi. Është e ndërsa e para. E dyta, largimi nga parajykimet. Çfarë parajykime? Sot ndiera shumë parajykën e xellarëve, fat keq sirt. Apo për shembull, e parajykon ne kucën që ai ka. E parajykon një kostumë që i vesh. E parajykon në mobillet të shtëpisë. E parajykon, do të thonë telefonin që ai ka. Ai komo si u jamu ndron çpesh, jo për shkak se blet. Po ka di më dikush që ja, ja është njëri që do thotë shumë njerë ndoshta mund të kenë shkaktu që ai të ketë diçka. Apo D pse nuk menën nga ky aspekt? Apo po gjithmonë nga paragjykimet ndoshta ka kçpor do, ndoshta ka karkun, ndoshta. Mënera mënera ke pjesë keqe. Ke pjesë keqe çfarë të ke thjesht apo? Ke pjesë keqe. Andaj edhe pejgamberët kanë thënë njëherë që dikush i ka prur normalisht sa takon se ka prur pejgamberët, sepse ka qenë përjashtë për ta. E po, a ka pas pegamëse mundrota? A e ka për dikush një gjipe të bukur? E po e ka veshur. A e ka për dikush? Një... Ka pas kështu. Në ndonjë këto gjëra. Ërëndësisht më është që hoq jam ose t'i lakim me çfarë Allahu na ruan. Mos mm. ta kërkon nga xhamati, mos cillet, mos trim me ata që japin më tepër larg asaj. Mos po flas për këtë kategori. Por po se edhe këtu kemi çka të flasim për xhallorët. Por tema jon sot nuk është për xhallorët. Për xhamatin. Si Andaj ndoshta duhet të jem më kritik ndaj xhamatit. Kaçi po ti s'do të Këtima dhe para gjelarët, edhe aty kemi versionin të të kritikës, por të të rrëtën për, për gjematin. Nuk duhet raporti mojnë dhe i tjetën me para gjykime. Apo, si të qëtë një qëka, menjarë të sinën kërën. Ndek mendojnë. Nga se shëjtoni këtë punën mirë. Apo, nga se fundi-fundit. Fundi-fundit, apo. Po, të ishte i sakta i para gjykime. Për shemë, ku e dhjone si të para gjykosh ditë që ka aj. Apo Dhe ta është si pasu e këti para gjukimi, shkaktur dëm. një dëmë. Ndë kush dëmëtojtë, këti kemi dy polë, Hoxha dhe ti. Ajë Hoxha dëmëtojtë në është të shtetsim në që se në dëgjënë, dëmëtojtë në është pak një majhë që përhapët për hap, për këtë para gjukim fa të këtësishtë. E pa ajë që mësë shumë të dëmëtojtë është burimi para gjukimit. Vërtaj që. Gja që ti ja kemë bjullë dhe gjithashtu ti filluar të mbyllësh dyrt për fruta nga të tjerët, nga se i njëjti mentalitet do të përcillet tek të tjerët. A kupton? Saqë dini, subhanallahu, në nga proksigjimet e shumta, në në Egjipt janë të nhur shumë diëtor. Por tre janë pak si më bashkë shpersë shkojnë Shehbo Sakal Huyeni, Muhammad Hassani, Muhammad Synaquba. Katëra më zakonisht më shumë janë bashkë për vend të nhurse të për masën e gjithë muslimanëve në hartë Egjiptit dhe, dhe sheh ajo saka leo ai është i smur. Do thot, është i smur nga disa smundje dhe me vërtet shpesh herë ndosë i smurat. Dhe patyshim hoqja duke qenë ftyrë publike, smundja e tij shpesh herë pohapat, më herëse do të me me hera, mund ta mshëf, nuk del në dert, nuk del këtu, shmoqesh. Pa. Patëshirë tjetër. Edhe më, më thasën ti smur. Smurëson ku bin hëmnë orti shëndosh, nuk smuret shpesh se këta dy. A kupton? Dhe thot sheh mosin e kuptoj. Në një rast, shkuam me vizitu, shehmo të soni gasmunja. Çu në spital. Dënjëri nga njerëzat e pranishëm tha, "Nuk e di, pse nuk smurresh ti, se duke nuk je mirë, këta vësmurnave. Po ti namë doje të nuk posmurat, sepse ti mund si më pritu. Apo e parajkon në shëndet e ti parajkon subhanallahu. Apo ti lonos nuk posmurat, ai nuk do të thonë që nuk sprovohet. Por mos e shikosh tru, po normal. Jo me këtë. Po, a a, a shikoi kuran parajkimin? Ky nuk smurret, më ne kalkulon. Ky kë më sigurisë sa don Zoti këto, çka qonallahi don ata. Ata dinë të bënë këni kalkulimet pa lidhje, pa nevojshme ti smuresh, ti varfrosh ose shawal, os mirs, Puta, ushut, njer, meşt, lartuod, ato, për shembull, kjo është xhimisë të fut në burg, me kurit mirë, po lajmësti më fut në burg ovlla. Ta bëj çet më fut në burga? Për të më nganë njerëz paradikojnë djyrën e palidhje. Andaj dua të them që respekti fillimisht ndartohet siguri tet, pastaj largim të paradikimeve. Çfarë më çofta topa? Largon paradikime. Ka së njerëz që kanë paradikuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë paradikuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Akore bedevia, gashkatina katrek por Këngjë pejgamber son, kam, më jam nga pasuria së shtebabës tan. Allahu ta ka dhonë. Thu se pejgamber son po e tret ton pasurinë në muslimanë, duke qenë të të babës tij apo. Po kush ka kush ka qenë më dordhënës se Muhamedi sa selam. Por megjithatë ka njerëz aty që parajkuin. Sa tent para do të jetë tentuar, tentonte për përpjekje dhe munduosh ti është i drejt, megjithatë ka një që që të parajkuin. Mirë, do të vërej më një pikë tjetër në lidhje me këtë pikë sa, por shkopi im vjen hap të shkutu për të kthërë përsëri. Në bisedën tonë, thundura. Të nderojmë shkëputjenimi për të dëgjuar disa intervista nga Xhamati Jon në lidhje me këtë pikë dhe kthimë më njërë në studio për vazhduar bisedën tonë dhe për të flasim për respektimin e dietarëve, në konceptet me të cilat ndërtohet edukata islame. A është respekti dietarëve bazë në edukatën e besimtarit? Po, respekti i dietarëve mendoj se është esenca dhe baza në Është dukën fetar, pasi Kurani nuk mund kuptohet me Kur'an dhe hadithi nuk mund kuptohet me hadith. Patjetër është e nevojshëm normalisht interpretimi i tyre si mbast të parëve tan, si mbast e leveve, kjo gjë përbën the bazën e esencës së besimit. Kur abuzohet me figurën e xhallarëve dhe simbolikën e tyre, me figurën e xhallarëve abuzohet vetëm nga ignoranca sepse për çështjet e farzeve, xallarët e fiksunet janë të unifikuar, ndërsa për sa i përket syneteve, ato ka hapësirë, feja nuk është ngushtë, ne nuk mund ta ngushtojmë fenë. E vetme gjë që e bën këtë është ignoranca e njerëzve. Si respektohet dietari sipas teje? Atëherë, ë, nga ana fetare, dietari duhet respektohet nga argumenti që ai jep. Nëse argumenti i ti, tij është në rregull me xhamin, është në rregull me Kur'anin dhe me hadithin, atëherë them se ky fetvai i dietarit duhet respektuar. Përsa për sa i përket rregullave morale, të gjithë dietar duhet të respektojmë. Selam alejkum. Alikum Al selam. Ars respekti dietarëve bazën edukatën e besimtarit. Uh, Ë mendimi im personal është absolutisht po. Ata kemi të bëjmë me, me një edukat fetare që ne e marrim dhe në në thelbin e kësaj edukate qëndron respekti maksimal ndaj figurës dietare, në, në radhë parë si si person, në radhë të dytë si udhëheqës spiritual i i besimtarëve dhe normalisht duke, duke e trajtuar atë si si një njerëzi uh, që ka një mision të profetik. K abuzojt me figurën e xhallarëve dhe simbolikën e tyre. E, për fat të keq, ky është një një një një problem që ka gjetur një, një një përhapje të madhe në në tre voton në në të, të, të Shqipërisë. Bëhet fjalë se ke, kemi një abuzim nga mungesa e dije, sepse lidhen figurat e xhallarëve me me me përfitime ekonomike apo ndoshta me me mos plotsim të misionit të tyre. Prandaj mendoj se e, ne duhet duhet sensibilizojmë njerëzit dhe duhet të ketë një një, një kulturë masive që të të mos ketë një një Mos in, interesin të till. Si respektohet dietari sipas teje? Mendimi im personal është ne në radhë parë duhet ta du, duhet ta trajtojmë dietarin, a, një person që ka dijet si një person të ka bukur, majis njerëzi të gjithë tjerë dhe normalisht ne duhet të respektojmë mendimin e tij, duke duke i, i, i kërkuar argumente. Pëdyshimisht duhet të respektuar si një njerëzi, sepse është është ës, ës, ës normalisht se do kemi të tilla probleme. A lash probleme. Dhe të sa tani. A është respekti dietarëve bazë në edukatën e besimtarit? Respekti është shumërë nësishëm për besimtarët nga ndaj djetarëve, sepse në qovë se përshumëll një djetarë do të majhe hytëbe ose do të bëhe një mesim ndaj besimtarëve, se pak ti do tjetë është gjema kryesore respekti që ta respektojnë në ratë të parë ndaj djetës e ti të ime të sigurët për djenë që a i ka. Kur abuzot me figurën e gjalarve dhe simbolikën e tyre? Gjatë kosë kur um, hoqelartë majtë hydme ose kanë në mësimin që kanë të detyrushme ose, ose kanë obligim që të majnë hydve ose mesim, besimtarët nuk du të shprejnë shumë e injerant të ndaj mësime që majnë apo hydves në atë momente. Qepse është e, një që ka shumë kryesorë për besimtarët. Në atë momente kër ne kemi mundësi të majnë një mësim, një fjallë shumë të këshilluar nga dietari, ne do ta marrim do ta mënim me një respekt shumë të lartë. Si respektohet dietari sipas teje? Dietari botlav për vendin ton në disa aspekte nuk është shumë respektuar për shkak se pjesa më e madhe e shqiptarëve janë thjesht muslimanë, jo pothuajse praktikantë që praktikojnë fenë islam në shumë aspekte, po në përgjithësi i dhashmi. Ton dhe Warmiçi mi kthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë, po flasim me një nga konceptet me të cilat ndërtohet edukata islame dhe jemi pikërisht me respektimin e dietarëve. Ose po flasim pikërisht pikë topik, respektimi i dietarëve. Me avuzimin që ndodhi më së fundmi në sinqeritetin e paraqykimeve, çojmë në mos respektimin e dietarëve. Thonë dashëmullin e dietarit të ënjur, më thënë që është në Egjipt, thamse nuk smuret ku detyërt janë smur. Allah salla u ruaj. Orna. ë a me anëskuaji respekti që bëhet, do të thënë nëse do të themoj, i marrim një pjesë të diturisë dhe lëm pjesën tjetër, ose na pëlqen që krye më marr këtë gjë, duke e ngritur shumë për disa për shumë mirathin ose trashëgimin, ose namazin, ose vetëm fikun, dhe nuk hiç nuk na shkon mendja më me marr shumë pjesë na kitës që është më rëndësishme. Apo gjëra të tilla të ngjashme me këtë. Po. Po edhe edhe edhe kjo është një mosrespektim ndaj dijes së dietarit, apo që ne e vlerësojmë se Çfarë aspekti ai është më i theksuar se si të marrin pe ti? Apo ato çështje selektive për boll dietës së ti. Kjo është problematike. Ose për shembull që njerëzit të bëjnë ndarje, pothuajse dijetore është një makinë. Apo rutina. Është njësa një gjë më rançi tek ne në e nderuar. Dietarët e të tjerëve. Dietorët e të tjerëve në shumicë në rastë janë të suksessh vetëm dijet dërso janë më të vërtetë të dështuar në jetën shoqërore, familjare. I gjen do të thotë kanë buvëdrorasie, i gjen që të kan pi alkool, i gjen që kanë gjinë kësot, po, kanë gjinë ditor të mbullaj, diesh skencëtar të mbullaj, por nuk kanë gjinë moralshëm. Gjen një pjesë, po, po, atë normalisht, ti mentalitet që ngajta më është vetëm skencë, vetëm zbulimin, vetëm pajisë, vetëm dijen, do të bëj pjesë tëra është mentalitet ju jo islam. Të tërë të pu janë detyruar kështu të bëjnë. Por teknë është baurtë ky koncept dhe na ka baur që ne kemi këto çështje selektive ndaj dietave. Ne mund të mund të ngritim në pediatral të lartë diënë ne. Ky është për shembull feqi, sikurse kemi tek me dhëvet për shemb. Sot musliman me fanatizëm me mbroj e mbrojmë dhëvet e tyra. Edhe thurist kanë qenë këto. Unë jam Hanefi, unë jam Shafi, Maliki, Hambali dhe pastaj mes vete kush nuk ndetori më e madh. E banimi e ka qenë më ma i madh rahimullahu as-Shafiu. Shafiu, Shafiu këtu në regullë. Qëfar kemon nga dhja Ebu Hanifës pra? Emre. Nësë aspektet sa këtu ora. Ebu Hanifën e ka bërtë madhëve të më dhja? Shëkeja dhurimin? Shëkeja kërreksin? Shëkeja bojarin? Shëkeja këto të dhja? Këto a nuk duhet të të mirë nga aj? A duhet t'jemi për shambull në medhebën Ebu Hanifës rahimullah? Po të shafjot kuj të qoftë? Pa ndarja? Në fiq? Apo ndërsa në qërët e besimi t'jemi apo ti jeni në çështë besimesi ju tek dietar, në çështë korrektesë së dëshmësimit që me një kanë tjetër që absolutisht nuk ka shëmbull katërtë. Pa ndukor respekti nga dietarët. Qase ai nuk është vetëm vetëm një makinë, kompjuter. A ec kam duhet nga dia, sikurse në Google. Apo e shkon çka duhet, e merr nga banive ja dhe ta zhbraktisë, më nuk duhet më e banive Rahimullah. Jo do të ndukor nuk, do të duhet kimi çasje mekanike të ftoft me ball dietarëve. Do të jemi më të ngrohtë në raport me ata. Çet mori më tepër. Shekasi, se ka qenë Buhari rahimullahu, për shkak të çështës me hangar halalën. Si e harrit vetën nga harami. Sa ka qenë bujor, sa ka qenë i drejt. Çfarë adhuri ka bue Imam Buhari ibn Eboni rahimullahu. Dieta të tjera. Sikurse edhe ky problem ka filluar dhe është bart fatkeqësisht ka prek deri tek pejgamberi sa solallahu alaihi wasallam. Sot për shembull sa katrin që thirr në emër të sunetit pejgamberit sa solallahu alaihi wasallam. Ne e pasojmë sunetin. Sikurse këta që janë banë banifet Dhe fatë këtë qështë për atë që këtë grupë i njerës dhe ka akuzuar këtë grupë të pasimit të verbë të ebanifës, ka nëratë njëtën, por me diqë tashënë më të shendë, duke e ke keqëpërdur figurë në pejgamberis o sëllëm. A në qësët tjertë e kanë keqëpërdur figurë në imamë e bëhënifës, imamë shafiut, apo, dhe janë mëshehur pasaj, duke mos i adhon haken absolutisht në atë pëshefje, ka të tjertë që janë mëshehur mas figurës pe duke u përcaktuar për disa sunete. Apo thjesht më në në në në disa adrime të caktuara, duke braktisur pastaj pjesën e mbetur të gjërave të hapura të sunetit e pejgamberit so sallallahu alajhi wasallam. Ata që thonë se duhet ta bëjmë këtë vepër të sunet, me ngulum kërkojnë. Kërkojnë ta bëj kë punë rregull na duhet ta nikum sunetin. Mirë, po ku është suneti i familjes? Ku është suneti me fëmijën? Ku është suneti me prindërit? A Ku është suneti në këtë e me këtë mehat? Ku është suneti i namazit natës, i xherimit ditës? Ku? Ku janë këto sunete? Ku është suneti i moralit dhe i mirësjelljes? Ku është suneti? Apo suneti që njëka vetëm në disa forma caktuar në fund? A ka respekt në pejgamberin se më ka filluar? A kimë respektu pejgamberin e Sallallahu alajhi wasallam nëse e përdorim vetëm për të marrë forma, për të? Dhe sobrendin, esencën apo dgjithashtu pjesë të mëdha më të rëndësishme të jetës ato Të praktikisim okay. ka pega. A ke në spektur? Absolutisht se jo. Ne ekspondohemi dietarët. Mirë tani aspektin e caktuar, edhe braktis ditë të gjitha aspektet tjera. Dhe kjo, edhe ky plotësim, do thotë, ë uh, i i, i perfetimi nga dietarët përbën edukatën tonë ndetyre. Çësa selektive, duke marrë diç dhe braktis pjesë të tjera të të cilat janë të rëndësishme, madje janë vendimtare në dinjë që e ka pas. Te Buharijia most ishte adhuruesi Allahut. Mos ishte korrekt dhe i drejtë. A do të kështë dhe këtë dhije? A do të kështë dhe këtë përhapjën mes njerëzve, që tjetë njeri ju mëj pasuar në bot nga nga muslimanëve? A do të kështë dhe kë? Kur nuk do të të kështë. Absolutisht. A Nehebanifur Rahimullah më të madhe ka bërë diqka tjetër sosa dhije ati? Nga se kam pasin që kam pasin dhije nështë amate për saj. Pa nuk jam përhapjë. Nuk jam bërt një orë si kur saj. Pra ndaj qasës rektive, dhe përjashtimi përfitimit nga kjo dietëtor, në ato pikat e fuqishme që ata e kanë bërë të madh, padyshim është në mos respektin ndaj këtij dietari. Luts Allahun urajo që na amin devimit të tilla në lidhje me mos respektimin e dietarëve. Hmm. Studenti të qendrimi i on nëse un du ta respektoj dietarin, por kam brejtëre që nuk respektojnë. Studenti marrëdhënjet mia me këta njerëz se si mundem un të ndikoj për mik të këta njerëz në respektimin e dijes së dietarëve tanë. Do të thelhar me njerëz që nuk respektojnë dietarët janë dy kategori. Ata që nuk respektun individën nga o gjëllarët, do tëtë, por të tjirë të respektojnë, dhe të atilë që komplet institucionës jojës si nuk e respektojnë, kur të qoftajnë? Përshamë, sot kemi njerëzë që thonë, pëse të shkojmë një gjëllarë ata? Pëse të në gjëlljë? Ka libra, një në zëmë vetë, atë që ho gjëllet zonë, një në zëmë, apo... Nuk kem nuk kem më noi, nuk kem më noi. Ka njerëz që kanë qenë intelektualë të kaluar, ndoshta kanë qenë më, me... nuk mund të ushtulet po, në gjërat para ushqimeve të djegur, do ka mundsi. Ë ka vështirë të tulet apo ta thën vetën e ti. Edhe padyshim njerëz të tillë kanë probleme me komplet institucionin. Ai se ka probleme me ata, me ata, me ata. Jo me gjithë e ka problemin. Me të gjithë e ka problemin. Nga se ka pengesa, bariera të vendosur artificialisht që e pengojnë zhvillimin. Dhe patrëshim, tretimi me këta njerës është ndryshë nga tretimi i 14.2. Ka problem jo me gjallarët, a i nga në këtë hoqë, nga në atë hoqë, po ka problem me këtë e me atë. Atër i themi, uh, fillemi me shikujme në reagim në ti për bolë kë kësoj pakenaci me këta gjallarët. Ka njerës, përshamu nuk është i knaqën me vëprimet e një hoqë, mi poheshtë, nuk i pengon të të përfitojnë. Mm -hmm. Qëtërimi ti personal, e ka në respekt për gjith Por ai kanë bindje, kanë përvojë në të atitë me të, e kanë da ai e bën për vete. Kë ka bën me pengu që përfiton prej ti. Mirë po, përfiton nga shoku i ti, ka kolegu i ti. Rektante më pak të dëmshëm, nuk prish punë. Nuk prish punë këta. Po më ndaj, nëse është me hak, me drejt, ti je kë i, nëse do të porshamul dikush ka mundsi, ka pasë hojë ndondër. Apo dhe nuk i ka pëlqyer absolutisht sillja e njëjë familjes ai ka pasë shfasin në shtëpi pa drejtë. Pa drejtë për të dashur që këtu nuk është e lirata, nuk është kjo saftë, por hesht, do ki promet ata. Duke që ka pasë noshta, noshta ka pasë fçi komshia ka pasë. Dhe është që ka vretje. Ai ka pasë bashkuthar, ka jetuar së bashku me të mendi kocaktuar. Gjithashtu i ka pasë po dhe kë e bën çë të zbehet Të të mare nga për kjo zbehet morre nga këtu oj. Mirë, por kjo zbeje nuk reflekton të gjithë të tërë u hap duri nzihet përfitonin e msoni, pa i vetë nuk mundet atë. Vetë izolon veten e tij. I zgjat kat vetëti. Dhe kjo është një kategori normal që është më pak e dëshpër, shumë më pak e dëshpër. Dhe kat të tjera të zbehet për shemb, ë në bosht të paradgjikimeve, madje në bosht të konflikteve të caktuara pengojnë edhe të tjerët për të nga këtu oj. Ka së dallan për shemb, zbehi raportet më i hoq. Si pasojë punime të dunjos A dallo beja raport me mos e pasu, raporta rëtet. Po, nëse ai ka dietë të sëmuruar, orh hap, orh rishin fe, orh gjat shampe fe. Dhe pa dhe shëm, normal, sot që mund të ngul të tir, mos e marr apetit, kjo është Por, më me vez. Por në biznes nuk na ka shku mirë, komshis s'ka si më vizitë. Kjo çere nuk duhet të ndikon që tir më së përmeti. Lei tihet rahat. Lei tihet. Lei tihet për viton gaj sikurse kanon disa ashab te kperën Janku qonë rasulullah do të thonë er po shisën mandin malir treg jamë se e ka shkuan mal e ka gjetë malir ka ardë treg apo dhe ne ç'muni mësh dash dit ti kush bëret mashtrej do dikush dikush blen nga ky dikush blen me këtë ka thonë peqas se do u nse yezukollahu badahum min badh le nin yezet rahat ç allah u tifurnizon njirin me dia te ka von apo ti e ke risket hoy ti spër çan nësa dia ti por dikush e ka rrisë smer për ti leja të për përzembi ti. ti për të pikëtuar mos e penga mos e penga andem mos bëhemi pengjes për përfitim për për për kjo është rëndësia mos bëhemi pengjes për përfitim për gjasë kjo pastaj shkakton grupat grupacione pse se po shahu unë kam këtu huaj dhe e dua dhe unë nuk di pse ti nuk pe dan apo atëm tregova se unë kam një huaj që unë dua edhe unë nuk e di pse ti nuk pe dan të pastaj çu se unë bëhem pengjes çitit çka është tek hoqja vet. Dhe më ngulm kërkoj të vesh vetë hoqja, apo duke rnuar hojllat e tjera që të fash kaktën. Ka shkaktuar pasaj konflikt. Pas pajtime, pas zgjëmatë, parti, partia e këtij hoqje, partia e këtij hoqje, që kjo është ndaluar. Allah xhelloan ka ndaluar se të bëhemi çopegrim, të përçojemi për asgjë. Dietorët janë mjetë, nuk janë çëllime. Jan mjet që, që mëta arri deri tek vërteta. Po ta kishim pejgamberin saqall, nuk do të kishim noi për asë dietor. Për dyshën e Kurjal dhe këtë antëshmërtë e tij ne kemu ne për ta. Sigurisht ibn Qayyim rahimullahi ka thënë një shkambull të gjatë, por duam me shkurtu shumë. Thotë njeriu që, do të thotë do mu fal, është nisur rrug në rrugë për djabe. Edhe e ze namaz rrugës, kudo që e ze namaz, duhet më pyet ka qibla. Apo, më pyet. Mi po kur arrin në burne çobës, a pyetën ka qibla? S'ka nevojë. Nuk ka nevojë. A do të thoni se çaj rrugës ti ke pyet ka qibla? Janë mjete që duan pastanu që din ko kibla. Mi e poku ta ishte çapa, nuk e nume me pyet apo. Andërra do, ta kimu e pitu diator, ngase pastanu nuk e kuptojin fen. Nazim çka tha Kurani, çka tha Suneti, na ku i dim. Na e jete ne jasme kuptoj, por ku e dim komentin e ti, zbratimet e ti, domthon kti ajeti, analizat dispositively ju do të ngakë. Nuk mund të dim. Ngase për këtë duhet një mekanizma që i mohojnë kuptimin e te teksteve Kuranore a dit pejgamberit sallallahu. Allah trëndosh, Allah të bleft. Një minutë deri në fundi dhe ne nuk mundemi të vazhdojmë ndoshta edhe pikat e tjera, dhe është një pikë shumë e rëndësishme për përjetimin e adhuroimeve, por është në emisioni do të vazhdojmë me këtë pikë. Inshallah. Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar miq, edhe thonë deri në fundi e emisionit, do ndoja të cekja fjalën e Hoxhës Kurtha, rënimi i simboleve. Rënimi i simboleve, rënimi i Hoxhallarve do të thotë rënimi i fest. Por do të kemi shumë kujdes mos i rënojmë ata sepse nuk do të kemi edukatën e duhur. Kemi edhe një herë kujdes. Kujdes me këtë pikë, rënimi i simboleve. Qofshin kujdesin e Zotit deri në emisionin tjetër. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.